Prinho que a tem campeonato vem projeto atleta cidadão de futebol na areinha Marcos Freire na Rua B Residencial Marcos Freire um projeto totalmente gratuito inscrições no local horários segunda quarta e sexta de 7 às 10 horas e de 14 às 17 horas idade a partir de oito anos que gente tem Campeonato vem. Maiores informações no WhatsApp: 85 99429 4012. 85 99429 4012. Professor Renan Brito. Adoro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 85, 9 94 29 4012 Professor Renan Brito